41. Два дні по тому, коли запрацювали преси газет, ім'я Кейна з'явилося на перших шпальтах. О сьомій ранку я купив перемірнику хлопця біля станції Уайтчепл. Виявилося, що я встиг. До дев'ятої всі газети розкупили. Минали дні. Історія розлетілась. Одна за одною газети наслідували приклад газет, як вівці, що набираються сміливості від тієї тварини, що йде попереду. Така іронія долі. Ті самі газети, які ще тиждень тому нападали не лише на Фогеля, а й на всіх євреїв Вайтчепелу, тепер повернули свої гармати на Кейна. Вони цілком могли прагнути справедливості, але, можливо, жадали тільки збільшення продажів. Урешті-решт можна довго кричати, що небо падає на голову, але рано чи пізно люди піднімуть голову і побачать, що воно й досі на місці. А вже ж Кейн погрожував тим, що притягне до суду не лише газет, а й інші часописи. І тут не обійшлося без іронії. Напишеш правду про багатія і тебе покарають, а поширюватимеш тисячі побрехеньок про бідняків тобі як згуся вода. Але приплив змінився відпливом. Фогель став якщо не знаменитістю, то людиною доволі відомою. Порушували питання в парламенті, говорили про апеляцію до міністра внутрішніх справ. Тож, коли я вийшов одного вечора з відділку, настрій у мене був бойовий. Я зупинився купити примірник газет у старого сивого дивака, сутулого з триденною щетиною, який продавав газети на розі Гуперстрит. Як я й очікував, там наводили деталі нового розслідування, яке почали, аби розібратися в обставинах смерті Галини Кейн. Один за одним дезертирували друзі Кейна на високих посадах – і у відділку подейкували, що недовго вже чекати ордера на арешт його самого. Тож вельми прикро, що за два фути від дверей моєї квартири дорогу мені заступив якийсь тип і попросив вогника. Не встиг я сунути руку в кишеню пальта, як відчув, що мені зацідили по потилиці, і вогник переді мною згас. Отямився я від пекучого болю в скронях, до якого додалася напруга в плечах. Мої відчуття поступово поверталися, і я усвідомив, що сиджу на стільці з руками, зв'язаними за спиною. Я спробував звільнитися, але це призвело лише до того, що біль пронизав усе тіло, а руки мало не вивернулися з суглобів. Тоді й припинив звиватися, змусив себе відновити дихання, щоб опанувати себе, оцінити обстановку. Хай би де я був, тут було холодно, темно, як у могилі, мокро і тихо. Повітря просякло запахом темзи, невиразним смородом із нотками нечистот, який відчувається в районах, що прилягають до річки. Покликав на допомогу, але голос мій відбився луною у тиші. Якесь велике приміщення, зал або навіть склад. Біля доків їх повно. Якщо мене перетягли до доків, то ясно, хто замовив моє викрадення. Я ще раз крикнув. Цього разу на моє голосіння відповіли ударом кулака по потилиці. Голос за спиною порадив. Тихіше, синку, якщо життя дороге. Говорив хтось знайомий, але голова моя паморочилася, тож згадати, хто це, ніяк не вдавалося. Замить запалили світло, і переді мною повстав Мартін Спілер. Семе, промовив він, мені боляче бачити вас у такому стані. Мені здавалося, що ми порозумілися. Чому я тут? Вас застерігали, щоб не розпитували про Бесі Драмонт, пам'ятаєте? Записуєте на свій рахунок арешт Фогеля, і нехай усе йде своїм звичаєм. Він невинний. Суд так не вважає. Ви читали газети, його підставили. Джеремія Кейн. Оце і є проблемою, розумієш? Містер Кейн – наш діловий партнер, і він каже, що саме ви згодовуєте пресі побрехеньки про нього. Стверджує, що ви чорнете його ім'я. А вже ж ми з Візлі поручилися за вас, запевнили, що ви друг, що ніколи б нічого такого не зробили. Але слова наші його не переконали. От він і попросив привезти вас на дружню розмову. «Ми вже поговорили», – похмуро завважив я. «Можна йти». Спілер розіграв здивування. «Ви мене не зрозуміли. Розмова не зі мною. З ним». По твердій підлозі шкрябнув метал. Хтось підвівся зі стільця, і в полі зору з'явився Джеремія Кейн і став поруч зі Спілером. На ньому було довге чорне пальто з хутровим коміром. «Констеблю він, Деме. Голос у нього був рішучим, але рівним. Ви усвідомлюєте, якого клопоту мені завдали». Я не стримався і розреготався. Починаю. Відповіддю на мої слова став удар у щелепу. Я відчув присмак крові. Дуже шкода, що дійшло до цього, сказав він. Містер Спілер казав, що ви хлопець розумний, далеко могли б піти. Навіщо ви це зробили? запитав я. Навіщо вбили її? Кого? Бесі чи свою дружину? Я сплюнув кров. Дружину, навіщо ви позбавились Бесі, я знаю? Кейн невесело усміхнувся. А пам'ятаєте Генріха Восьмого? З тієї ж причини. Гелена була римською католичкою. Вона не могла розлучитися зі мною. То й вбили її електричним струмом. Можна ж було просто отруїти, як це роблять інші незадоволені чоловіки в Лондоні, підсипати Арсену в чай. Якщо робити те, що і решта, ніколи не будеш виділятися. До того ж, це здавалося таким доречним, пояснив він, сучасним навіть. Хто б міг припустити, що клята економка про все здогадається? На мить він ніби по-справжньому розгубився. Бесі завжди була розумною дівчиною, сказав я. Але ж можна було просто заплатити, щоб вона тримала язик за зубами. Кейн з огидою глянув на мене. Щоб мене шантажувала якась прислуга, не буде чому. Десь далеко пролунав гудок пароплава. Спілер повернувся до Кейна. Вам треба йти, промовив він. Я подбаю про нього. Упевнені? запитав Кейн. Якщо не хочете ще раз забруднити руки. Кейн кивнув. Він повернувся йти, але передумав. Зупинився, обернувся і підійшов до мене. Було б неввічливо піти, не попрощавшись з вами, констеблю Віндгеме. На цих словах він ще раз ударив мене в обличчя, і якби не мотузки, якими були зв'язані мої руки, я б злетів зі стільця і провалявся бездями ще тиждень. Коли я оговтався, Кейн уже полишив кімнату, і переді мною знову стояв Мартін Спілер. Мушу віддати вам належне Віндгеме. Звернутися до преси було до біса розумним з вашого боку. Нагадаю, Кейн навіть і не думав, що його переможе кубка газет. Я подумав, чи не завважити, що перо могутніше за меч, але вирішив, що це не настільки смішно, щоб ризикувати, бо так ще раз можуть пику натовкти. Його повісять за злочини, заявив я. Тепер, коли справу знову відкрили, це лише питання часу. Спілер похитав головою. «На жаль, мій юний друже, це не так. Бачите, у Кейне ще лишилися друзі. Вони натякнули, що незабаром буде виписано ордер на його арешт. Порадили полишити країну. Саме цим він наразі і зайнятий. Завантажується на пароплаві відпливає на заході сонця». «Не дуже щасливий кінець», – прокоментував я. «Щасливіший, ніж ваш». І він крикнув. «Фінлі!» Почулися кроки, і матеріалізувалася скелетоподібна постать Арчібалда Фінлі. В руці його виблиснуло лезо. «Аго, констеблю він деме. Мушу зізнатися, не думав, що все так закінчиться. Хоча не скажу, що засмучений. Ви дуже дратуєте. І з задоволенням переріжу вам горлянку». Думати потрібно було швидко. Я обернувся до спілера, хапаючись за останню соломинку. «Стривайте», – попросив я. «Вислухайте мене. Невже ви дійсно хочете вбити копа? Це ж ускладнить життя і вам, і вашим діловим партнерам». Спіллар почухав щоку. «Не бачу іншого виходу. Після того, що ви накоїли, відпустити вас означає зашкодити нашій справі». «Не обов'язково», – заперечив я. «Особливо, коли Кейну тільки з країни. Переслідувати інших не в моїх інтересах. Єдине, чого мені хотілося – упіймати вбивцю бесі. Подумайте про це. Убивати мене згаєте шанс. Спілер вишкірився. Я так і бачив, як у його голові стрибали цифри. Мушу обговорити це зі своїм братом. На цих словах він пішов. Фінлі за ним. Того вечора він не повернувся. Не прийшов ніхто. Кілька годин я витратив на те, щоб розплутати мутузки. Але коли мені це вдалося і я виповз зі складу, вже сходило сонце. За день виписали ордер на арешт Кейна у зв'язку зі смертю його дружини Гелени. Але на той час Кейн уже прямував до Вест-Індії. Наказ передали військовому флоту і за кілька днів пароплав зупинили у відкритому морі. Кейна не знайшли. Кілька членів екіпажу засвідчили, що бачили, як він стрибнув за борт, коли поруч зупинився ісмінець. Інші запевняли, що його взагалі не було на борту. Пригадую картину, яку бачив у його вітальні того дня, коли ми вперше зустрілися. Шхуна перед дев'ятим валом. Невже саме вона надихнула його вкоротити собі віку або інсценувати власну смерть? Хай там що, новини мене не потішили. Навіть якщо він помер, лишалося таке відчуття, ніби мене обдурили. Я хотів бути там, бачити його обличчя останньої миті, бачити в його очах страх і усвідомлення. А якщо він живий, про це я навіть думати не набажувався. Коронер засвідчив смерть у наслідок нещасливого випадку того самого дня, коли повісили Ізраїля Фогеля.